Da'wah harus diperlengkapi Dengan syarat-syarat yang lumrah Dakwah ini perjuangan Kalau Anda mau berjuang Anda harus mempunyai syarat-syarat yang cukup Untuk berjuang Anda harus sehat Anda harus mengerti Anda harus ada bondo Anda macam-macam itu perjuangan Antara syarat Anda harus ada backing Sudara-sudara antara lain itu backing Saudara tahu Rasulullah SAW mempunyai dua backing Abu Talib Yang itu waktu belum Islam Untuk luar Untuk ekster Dan seorang istri Paling awalnya manusia masuk Islam Yaitu Khadijah AS, Ini yang merupakan backing beliau ke dalam jadi luar rumah dan di dalam rumah beliau sudah sebagai pejuang sudah mempunyai alat atau syarat-syaratnya sudah ada beliau dijaga oleh Abu Talib kalau ada orang bilang Abu Talib itu kafir saya kok seperti kurang tertarik dengan kata-kata itu kendatipun ini hadisnya sohye sebab apa sebab Abu Talib itu orang pimpinan Guresh Orang yang paling berakal Yang paling lihai Yang paling politik Masa akan ia mengakui bahawa agama Nabi Muhammad SAW ini benar Lalu dia tidak menganutnya Apakah Abu Talib itu licik? Apakah Abu Talib itu pengecut? Dia benggolan Guresh Kalau anda mau tahu dia benggolan Guresh dia mempertahankan anak adiknya ini keponakannya ini untuk berjuang Ayo Terus no Aku dengarmu Kalau tidak pahlawan pendekar Tak berani berbuat begitu Jadi alasan dia takut Guresh sangat naif Buat saya kok kurang, kurang enak diterima Kurang serak dalam hati Ini orang pendekar dan ini orang cukup cerdas dan dia bilang alim tu bi anna dina muhammadin min khairi adianil bariyati dina dan banyak syair-syairnya itu terus dia katanya tidak Islam saya kok condong dia sudah beriman mungkin dia tidak menyatakan itu jadi selain ini saya pasrahkan kepada Allah sebab saya sendiri tidak tertarik untuk berbicara tentang iman dan Islamnya atau kafirnya Abu Talib dan di mana tempatnya di neraka mana saya kurang tertarik sebab saya yakin bahwa ini menyinggung perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidak-tidaknya paman beliau apalagi kalau kedua orang tua beliau. Eku bapa e ibu, ibu nabi, sallallahu alaihi wasallam kape, Eku nak neroko kape, kok seperti kurang? Lah ini anaknya kayak gini. Setidak-tidaknya kita diam. Lah kalau kita mau dalil, la mel buneroko sebab apa Lah wong anak E dorong diotus, wong mati nih, mati si bayi. Rasulullah malah yang satu mati Rasulullah umur 4 bulan. Yang satu mati Rasulullah umur tujuh tahun. Kok mandar masuk rokok? Sebab biopo? Kok seperti juga lebih tidak cocok? Sebab Allah sendiri berfirman. وَمَا كُنَّا mu'adzibina hatta بَحَثَ رَسُولًا Kita ini tidak bakal menyiksa orang begitu saja. Sampai kita utus Nabi. Kalau kita utus Nabi. Tak dipercaya. Dilawan ini kita siksa Lukis Lah ini ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah Dua-duanya ini belum menyaksikan putranda menjadi nabi Kok lantas masuk neraka Ini seperti begini lebih juga lebih lagi tidak baik Atau kurang sopan kalau kita bicarakan Walaupun ulama zaman dulu sudah pernah bicarakan tapi saya kurang eh, berani membicarakan ini terus terang saja. Saudara-saudaranya eh, sudah sudah tahu Abu Talib sebagai backing keluar menghadapi gurres, Khadijatul Kubra sebagai backing ke dalam dalam dengan belanjanya dengan duitnya ini dua-duanya ini wafat satu tahun. Dalam satu tahun dua-dua ini dicabut rohnya oleh Allah Subhanahuwataala. Maka beliau, Nabi Muhammad wa SAW, wah, di sini merasa posisi perjuangan mulai berubah. Bukan orang yang kalau ada kekurangan lalu dia menyerah. Hasya, Nabi Muhammad SAW. Rasul itu orang berani. Rasul malah sesudah posisi ini kelihatannya berobak Ya betul dia sedih Sampai tahun itu diberi nama oleh ahli sejarah Amul Huzin Tahun duka Sebab Rasulullah SAW kepatan dua manusia Dua tokoh Yang beliau andalkan dalam perjuangan ini Sebagai uh, pembantu beliau Sebagai backing Akhirnya Nabi SAW mulai berusaha mencari sebab kekuatan Peking yang lain Dan kini beliau pergi ke Taif Mencari memasarkan agamanya Untuk diterima oleh kaum Bani Saqif di Taif Maka beliau pergi ke sana jalan kaki Taif Mekah 75 kilo kurang sedikit Ini beliau jalan kaki dan beliau sesudah sampai ke Ta'if Meleset perhitungannya Sengaja Sengaja Allah SWT bisa menjadikan Banu Taqif masuk Islam seketika Tapi Arab Ta'if malah menyambut beliau dengan sejelek-jelek sambutan Anak-anak kecil disuruh sorak-sorai di belakangnya Orang-orang yang kulit hitam suruh lempari batu ada yang suruh narik serbannya kanan kiri Ada yang ngeludai Sampai tumitnya Sallallahu alaihi wa Keluar darah Jadi dugaan beliau Meleset Ikhtiar beliau Untuk menjadi, mendapat backing Gagal Sallallahu alaihi wa Muhammad. Tapi beliau Tidak putus asa Setelah semua jalan tertutup Barulah beliau menempuh jalan yang lain Jalan apa? Jalan yang tidak akan tertutup saudara-saudara. Jalan dan pintu yang tidak akan tertutup Yaitu pintu Allah Sudah Sudah deadlock Pada manusia Sudah tidak ada Abu Talib meninggal Khadijah kesayangannya meninggal dan kesayangan beliau kepada Khadijah ini sampai akhir hayatnya. Pernah waktu itu Sayyidatina Aisyah. R.A. berkata. Rasulullah, anda ini kok terlalu banyak kali menyebut-nyebut Aisyah Khadijah. Itu istrimu yang paling tua. Orang sudah tua, sudah mati. Kau diganti oleh Allah dengan satu anak perawan seperti aku yang begini jelita. Rasulullah SAW bilang, 'Tidak, lah, aku tidak diganti oleh Allah. Lah Allah, ma'abdenilahu khairan minha. Aku tidak diganti lebih dari orang itu. Orang itu menampung aku waktu aku diusir oleh manusia, mengeluarkan biaya waktu aku tidak punya, dan dia ibunya anak-anakku. Begitu Rasulullah membela sampai akhir hayatnya. Jadi setelah manusia yang dicari sebagai usahanya untuk menjadi backing sudah tidak ada Banu Zagif malah melekset sudah tinggal satu pintu tinggal satu acara yang belum dilaksanakan yaitu Allah Al di sini beliau merebahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa anda perlu mengapalkan doa ini beliau merebahkan diri sambil berdoa اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملقته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوساع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصله عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك دبلان وهيت هلكوا كпад كпадامو أكو معاذو kelemahan kekuatanku kekurangan daya pikirku dan kehina-dinaanku di tengah manusia ya ini sekarang ini taqif yang melempari dia batu dia duduk merebahkan diri di tembok salah seorang kafir dia membaca doa ini kepada-sia engkau ya Tuhan adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhanku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 Cara yang harus kita tempuh sebagai umatnya Di saat-saat kita kepepet Harus kita itibah kepada Rasulullah SAW Apalkan doa ini Apalkan anakmu Apalkan kepada istrimu Apalkan kepada semua temanmu Dalam suasana yang kepepet Ini pintu yang tidak akan tertutup Anda bisa ditutupi di pintu oleh semua orang ...tapi pintu Allah tidak tertutup kepadamu. Baca doa ini. Dan tahukah kamu semua, wahai kaum muslimin... ...Rasulullah menggunakan cara ini dua tiga kali... ...bukan satu kali. Rasulullah SAW kalau sudah kepepet... ...dia merebahkan diri kepada Allah. Dan di saat itu pula beliau menang. Tahu saudara? Sesudah dia baca doa ini di ta'if kakinya masih belum sembuh, darah masih mengalir, ludah orang belum dipesuti, Allah sudah memikirkan, Allah sudah menunjuk dia untuk dibawa ke langit, ke Sidratul Muntaha, topnya kedudukan. Setelah beliau terhina di Taif, tidak seberapa, beliau pun tidak marah, dia tahu ini dari Tuhan, dia tahu bahwa manusia ini berbuat hanya dengan kekuatan. Yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Ya, pertama beliau gunakan di Taif, kemudian di Madinah beliau kepepet, yaitu di peperangan Badar. Peperangan Badar itu kalau orang membayangkan Rasulullah SAW mengeluarkan semua keren sahabat, semua sahabatnya ini keluar dan belum pernah punya biak kebir latihan perang semuanya diajak keluar 313 orang, ayo keluar oh semua kita berjuang visabilillah tapi kelihatan gures pendekar-pendekar gures lebih dari seribu lantas apa saudara-saudara lantas beliau khawatir bagaimana ini nanti aku lemah, kembali lagi dia mendoa, ya Allah ini semua tentaraku saya keluarga Ini kerenku, ini kaderku. Kalau sampai ini mati semua ya Rasulullah dan kalah, saya khawatir nanti tidak ada orang nyembah engkau Allahumma intohlik habihi alisaba, falan taubeda bade lioom. Sampai sediak Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah. Yakfi, yakfi ya Rasulullah. Saya kuat itu waktu. Betul-betul Rasulullah SAW Dan akhirnya apa? 70 dari kerennya Guresh mati semua Ini orang-orang yang tidak pernah masuk mempersabungkan nyaman dan peperangan Menang total Dan Rasulullah SAW memperlihatkan Bagaimana Allah menepati janjinya kepada beliau yang surka. disuruh masukkan itu Abu Jahal yang Al-Walid Uthbah dimasukkan dalam sumur yang kering sudah dimasukkan beliau berdiri di atas lengirnya sumur sambil berkata Ya Aba Jahal Ibn Hisham dipanggil namanya dan nama ayahnya Ya Walid Ya Uthbah Ya Shaiba sudahkah kalian mengerti dan mengetahui betul menyaksikan betul Bahwa ini janji Allah kepadamu ara'aytum ma wa'adakum rabbukum haqqa fa'inni kata ra'aytum ma wa'adani rabbiyak Sayyidina Umar berkata Ya Rasulullah kamu ini bicara dengan orang-orang yang sudah membangkai dia bilang diamlah yang kau Umar mereka lebih dengar daripada kamu masyarakat muslimin setelah itu Mulailah beliau melintasi babak kemenangan Fase demi fase Dan mulailah terdengar isyarat dari langit Seakan-akan beliau mendengar suara Hei Muhammad Jika bumi meninggalkan engkau Maka jagat raya akan menerimamu Maka menanglah Rasulullah SAW Pergi ke Sidratul Muntaha Turun dari Sidratul Muntaha Membawa Salat Jadi beliau dipanggil dulu naik Diberi titipan Sampaikan kepada umatmu Katakan pada umatmu Ayuk podo-podo Isra' Ayuk podo-podo Mi'raj Iki oleh olehku Katakan dalam salatmu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim ar ila akhirat Katakan dalam salatmu antahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah dan karena itu saudara-saudara as-salah. Lantas apa sih itu solah? Solah ada mengandung tiga makna. Solah ada imam dan imamah adalah satu yang maha mutlak dalam kehidupan kemasyarakatan seorang Muslim. Ada jamaah. Ada masjid Ini headquarters Ini markas Dan ini jamaah Mana imammu? Ini imam kita Lengkap Dari ini Masyarakat muslim Akan selalu tergambar Dalam wajah Di muka wajah dunia Bahawa dia Dengan imam dan jamaahnya Bisa berjuang Jama'ah tanpa imam, tidak ada artinya. Imam berdiri sendiri tanpa jama'ah, tidak ada artinya. Jama'ah dan imam tidak punya markas, juga tidak ada artinya. Masjid, sujud, sejadah, imam, jama'ah, lengkap.